Det här är Folkmyndighetspodden med Bengta Klintberg och mig Kristina Mattsson. Och vi ska prata om talesätt den här gången tänkte vi. Och uppslaget har vi fått från Anna-Karin Jobs Arnberg i Dala Floda. Och hon har en massa uttryck som hon frågar om. Hur är det till exempel här när man säger spritt språngande naken som man brukade säga hemma i Floda? Eller nu har det blivit skvatt galen. Och hon menar att det finns säkert flera sådana här uttryck som hon gärna skulle vilja att vi tar upp. Ska vi ta det här med skvattgalen först kanske? Ja, alltså skvattgalen skvatt, det kommer ju av verbet skvätta och eh, det finns eh, ordet skvätta i till exempel skvättfull, att någonting är fullt till bredden. En eh, tunna kan vara skvättfull med vatten. Eh, och eh, då har det också kunnat bli att man är skvattgalen. Alltså då är man så galen som det går att bli. Hon skriver ju också och undrar över ordet bergtagen. Och där är ju den överförda betydelsen, kanske vanligast i vår tid, att jag blev alldeles bergtagen av den här boken eller den här filmen, kanske man säger. Men bakgrunden är ju folktroen att människor som var ute i skogen, i skog och mark- att de kunde försvinna och att bli intagna i berget av trollen. Och då gällde det att man inte fick äta någonting. Och serverades någon mat så skulle man läsa bordsbön- eller göra korstecknet och då såg man vad det var. Det var ormar och grodor. Och att det här har varit en realitet- det framgår av att i- Kyrkböcker så står ju ofta dödsorsakt och där hittar man alltså bland annat kort bara att någon mm. blev bergtagen. Mm. Och då hade personen sedan hit, hittats död i närheten av ett berg efteråt och eftersom hon eller han inte hade varit synlig på länge så förstod man att den här personen måste mm. ha varit inne i berget. Mm. Vi fortsätter lite med sådana här uttryck och du pratar om troll, skollat troll då? Ja, man eh, talar ju ibland om att någon far omkring som ett skollat troll och man kan ju undra, finns det någon bakgrund här i folktron? Och då tänker jag på det här utbredda förbudet i gammal tid att kasta ut hett vatten utan att varna. Så att eh, när man hade till exempel kokat potatis eller vad det kunde vara så hade man ju det här kokande vattnet och kunde ibland kasta ut det utanför huset och då gällde det att varna innan för att, så att ingen, inget underjordsväsen mm. skulle bli skålad. Så att det här att få omkring som ett skollat troll, det tror jag faktiskt har den här mm. folktro-bakgrunden. Ja, och ett alternativt sätt uttryckas på, ju att man säger att man eh, far omkring som ett torrt Ja, det är väl kanske vanligare till och med än det här skålade trolllet och eh, där finns det också en tolkning i Pelle Holms bevingade ord. Han eh, pe pekar på att eh, ormar ju ömsar skinn och då kan det ligga ett torrt ömsat ormskinn som far omkring i blåsten. Men jag är inte så säker på att den tolkningen stämmer. Och det beror på att eh, far omkring som ett torrt skin. Det finns också ett lite, en lite längre form- och det är att någon far omkring som ett torrt kalvskin. Kalvskin finns i västsvensk folktro om gasten- alltså anden efter en död, oftast ett eh, mördat barn. Den här gasten den kan man se när man är ute i mörkret- och man ser att det kommer liksom farande i luften- och eh, ser ut då som ett eh, flygande torrt kalvskinn- och bakgrunden till det här har säkert varit att man har sett flygande ugglor. Men att vara omkring som ett torrt skynde, tror jag är ett minne av den här föreställningen om flygande gastar. Mm. Och då kunde man bli gastkramad. Alltså gastkramad ja, spänning är vi inne på då, va? gastkramad spänning. Ja. Det är ju helt enkelt att en väldigt vanlig sjukdomsförklaring i gamla tider när man hade... Plötsligt känt att, det, att man fick det gjorde ont i kroppen, man var öm och det, det kändes plötsligt som det stack till. Det var alltså att man hade gått emot en osynlig gast, anden av en död efter Mörders inbrott och då hade man blivit gastkramad. Och hade man upplevt det här så skulle man inte säga någonting samma kväll utan man skulle sova på saken och då skulle man kunna bli bättre. Men att det här har varit något som har upplevts som en realitet just för plötsligt påkomna sjukdomar och kanske mm. feber. Det visar sig att det finns en hel del bevarade trollformler, alltså besvärjelser mot gastkramning. Linné på sin tid gjorde en upptäckning av en sån här hur en människa utgår ute och går och möter en gast som kramar den här människan. Det är fantastiskt, Du är vi inne på början av 1700-talet. Ja då, men... Ja. Sen så småningom så upphörde folk i Sverige att tro på gastar och då blev det mest att eh, när man hade sett en riktigt spännande film så var spänningen gastkramande. Ja, men det var inte då man såg spöken på ljusandag eller? Nej, <laughs> där har vi ytterligare ett eh, uttryck alltså att se spöken på ljusandag. dag. Eh. Det har att göra med just den här föreställningen att spöken visades inte förrän det blev mörkt. Spöken låg i sina gravar tills... Det hade blivit mörkt. Och då, kanske, då kunde alltså deras ande ge sig upp. Ja, och då kanske vi ska också säga det att... För när man ser spöken idag så associerar du kanske lite till lilla spöket Laban- och ser någon sån här figur i vit lakan. Det är ju inte det det handlar om. Nej, de här spökena kunde antingen vara osynliga eller också vara i synlig gestalt. Och då kunde de ibland se ut som en levande människa- men också ibland som ett skelett. Så att det finns väldigt många föreställningar där- och eh, även här har Linné lämnat ett intressant bidrag för att i eh, hans ålderdomsskrift eh, Nemesis Divina så undrar han lite över det här att, att man inte kan se spöken när det är dag och solen, solen skiner. Och då säger han att det kanske är med spöken som i stjärnor för vi ser ju inte stjärnorna heller när det är dag mm. utan det ska bli mörkt då först så ser man stjärnorna på himlen. Ja, det är en bra bild. Ja. Ja, sen är det ju samma sak också man undrar om men... När du, när du svär, då pratar man ju om... Alltså nu är vi inne på lukten nästan istället... Svavelosande eder. Att det luktar svavel nästan Ja, när du någon svär så att det osar svavel, svavelosande eder. Det är kanske inte så ofta man hör det- men då, då så kan man kanske läsa det i alla fall. Och den bilden... Det beror på att när man svär, vad är det för ord man nämner då framförallt? Jo, det är ju djävulen, olika former av satan, eh, pocker, eh, hinhåle eller vad det nu kan vara. Och eh, i folksägnerna så heter det ofta att djävulen efterlämnar en lukt av svavel. Det är särskilt en folksägen som handlar om hur en präst fördriver eh, djävulen som har tagit sig in i ett hus och då har han med sig en syl och gör ett hål i fönsterblyet. Och sen tvingar han alltså djävulen att göra sig så tunn som en tråd och ta sig ut den vägen. Och då kvar i huset blir alltså en genomträngande lukt av svavel. Så att eh, svavellukten har i äldre tid anses vara vittnesbörd om att djävulen har... Varit framme. Och när du berättar det här Då måste jag verkligen fråga dig Om inte du har tomta på loftet <laughs> Ja vi håller ju på Betar av här sätt som har att göra med Folktrons olika väsen Och tomtar på loftet Det är ju att eh, Man inte är helt tillräcklig. Att eh, man kan inbilda sig Sånt som inte har en Verklighetsbakgrund Och eh, bakgrunden här Det är säkert att eh, Folk har hört buller från loftet och trott att det är tomtar. Jag bor ju alltså i ett gammalt trähus och eh, gamla trähus är ju aldrig helt tysta. Alltså det kan vara att någon har gått där tidigare och så, så hör man liksom eh, hur, det, hur det knakar till. Och eh, de som har använt uttrycket tomtar på loftet det är ju människor som är mera realister och som förstår liksom vad det, vad det handlar om. Men... Eh, Fantasimänniskor som då hör det här bullret uppifrån, de kan tro att det är tomtar alltså som, mm. Mm. som bor tillsammans med dem. Ska vi fortsätta på sådana här sinnesstämningar? Ibland kan det finnas anledning och fråga om någon har vaknat på fel sida också. Ja, det uttrycket är väl inte helt ut ur vårt språk utan det säger man ofta. Det är lite förmildrande sätt att säga att... Man märker att någon är sur och vrång. Va? att Du har vaknat på fel sida. Och här finns det alltså en förklaring i gammal folktro. Det var vikten av att när man lämnade sängen, när man ställde sig på golvet så skulle man sätta ner höger fot först. Och det här var så pass viktigt så att det har uppstått en hel del regler om till exempel den som drog på sig... Strumpan på vänsterfoten före högerstrumpan, den personen hade otur sedan hela dagen. Mm. Och det finns sängner om folk som eh, tas av djävulen för att de inte har iakttagit den här regeln att högerfoten ska mm. sättas ner först. Mm. Och sen gäller ju då när dagen kommer, då får man ju inte spela över utan då måste man hålla sig i skinnet. <laughs> ja, just det. <laughs> hålla sig i skinnet är ju också ett lustigt uttryck. Och det är inte bara i svenskan som vi har det, utan i Danmark så säger man att ud av sitt goda skinn, eller ja, God av sitt godeskin. skinn. Och eh, Pelle Holm har ju kommenterat det här sättet och skriver att ytterst efter forntida föreställningar om vissa människors förmåga att skifta hamn. Och... Eh, vi som har sysslat mycket med gammal folktro och folksägner, vi vet ju att det här var en utbredd föreställning om hamnskifte. Folk som till exempel när de hade gått och lagt sig på natten så blev de maror. Det var ju kvinnor då och då lämnade maran på något sätt den fysiska kroppen och förut och eh, männen kunde på samma sätt bli varulvar och man, ja, man kunde förvandlas helt enkelt och då lämnade man sitt skinn, man, var, eh, man höll sig inte i skinnet. Mm, just det. det finns ju mycket sådana här uttryck som faktiskt är väldigt egendom och om man börjar försöka förstå sig på dem. Det är ju det här också att man säger att det kan vara hur vackert väder som helst så ändå så ska man låtsas som om det regnar. Ja, varför ska man låtsas som om det regnar om det nu inte gör det? En vanlig förklaring är att man avleder en besvärlig situation genom att titta upp i himlen och påstå att det regnar. Men språkforskaren Vivika Adelsvärd, läste jag, har intresserat sig för det här uttrycket och funnit det i flera språk, andra än svenskan. Polska bland annat och spanska. Och där heter det att om man blir bespottad Alltså, folk talar illa om men då ska man visa sig oberörd, låtsas som om spottet är som regndroppar. Och det där tror jag kan vara mm. den riktiga förklaringen. Och sen har den så att säga, bakgrunden försvunnit när talesättet har kommit mm. in i svenskan. Alltså det roliga med talesätten det är ju just det här att det går tillbaka till dels har vi pratat om folktror i ett gammalt samhälle men det går också ofta tillbaka till arbete, sysslor mm. det kan gå tillbaka till föremål som idag är bortglömda, som mm. man vet inte vad det är även när du ska dra saker i långbänk till exempel, Nej. Och många annat sånt. Och på min tid på Nordiska museet då ordnade vi faktiskt en utställning som vi kallar Huvudet på spiken, där vi tog fram föremålen ja. ur eh, samlingarna som eh, var så att säga fanns också uttryckta i talets sätt, och där ingen längre visste vad det var för föremål. Mm, mm. Så därför, om jag frågar dig då eh, att eh, det har blivit en förnöra på tråden, då är vi inne på den här linjen, eller hur? Jag undrar hur många människor idag som vet vad det går tillbaka på. Och det är ju alltså spinning. Och spinning var ju oerhört mycket vanligare än vad vi föreställer oss. Det var det vanligaste inomhusarbetet för kvinnor under vinterhalvåret. Så då satt eh, kvinnorna ofta både äldre och yngre tillsammans och spann. Och, eh, det var ju väldigt viktigt att eh, man, man hade liksom känsliga fingertoppar och såg till att den här tråden som man span, att den eh, hade samma tjocklek, att den var lika jämn hela tiden, men ibland så blev den en fnurra på den här tråden och det, det var förärgligt och det finns eh, traditionella tydor om kärlek och äktenskap och liknande som, som har att göra med det här uttrycket och från början så hör du hemma i en kvinnovärld alltså, för det var ju kvinnorna bara som spann Ska vi sluta med ännu ett sätt ska vi ta det här då fortfarande inom det textila området att någonting har Stötts och blötts. Det låter ju som när man höll på och klappade tvätt förr i tiden. Ja, det stämmer. Och eh, ett välkänt gammalt rim kan ha spelat in till att det här har blivit ett, ett ordpar. Att någonting har stötts och blötts eller tvärtom blötts och stötts. Eh, det här rimmet det går så här. Eh, det var en gumma från Gnarp och hon hade en skinnpäls som var skarp. Först gick hon till bäcken och blötte den och sen gick hon till en sten och stötte den. Har du hört den förr? Och det här det var en ramsa som vuxna drog när barn kom och bad att få höra en saga. Hur Då sa hon så här, jo, nu ska jag berätta en saga. Det var en gumma från Gnarv. Det var en bra avslutning på dagens podd. Och Folkminnespodden är producerad med ekonomiskt bidrag från Helge Axelsson Jonssons stiftelse.